Vad menar ni med att kristendomen är förgörande? Kristendom lär ut destruktiva råd som till exempel älska era fiender, sälj allt du har och ge åt de fattiga, stå inte mot den som är rund, döm inte, om någon slår dig på den högra kynden, så vänd också den andra åt honom, etc. Vem som helst som följer sådana självmordsbenägna råd kommer snart att förgöra sig själv, sin familj, sitt folk och sitt land.